mina alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim allahumma 'allimna ma yantafuna fansana bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbil alamin bacherasu zallahu dozvolu govorimo nešto o obhođenju prema komšiji obhođenju prema komšiji tema i bitna i potrebna svima nama Jer su komšije jedni drugima najpreći i najbliži ljudi. Najčešće se susreću svaki dan, svako jutro, gledaju jedan drugoga. Komšije se najbrže odazivaju jedan drugome na poziv. Jel' i tako? Kada ti se nešto desi, djete ti se razboli, nemaš auta, prvi kome ćeš se obratiti je komšija. Desi se požar u kući, prvi koji će nazvati vatrogase, jer ti nisi u stanju, je komšija. I slično, jel' i Viđaš komšiju češće je negoli što viđaš nekoga iz svoje bližnje rodbine. Iz svega ovoga, a i mnogo čega drugog kao što ćemo vidjeti, komšije su prijeko potrebni jedni drugima. I zbog toga jedni kod drugih imaju ogromna prava, jedni kod prema drugima imaju brojne, brojne obaveze koje su nažalost danas kod većine muslimana zapostavljene. Pa večera su za Allahovu dozvolu, dakle govorimo o komšijskim pravima... Govorimo o koristima održavanja komšijskih odnosa i na drugoj strani pogubnosti kidanja komšijskih odnosa i videojima prisutnim jeli, kod nas kako na koji način se kidaju jeli, te komšijske veze jeli kako na koji način se uznemjeravaju komšije. Prije govora o komšijskim pravima e, trebali bismo nešto da čujemo, da saznamo, upoznamo ko se to sve smatra komšijom. Dokle je to moj komšiluk? Prema kome imam određene obaveze o kojima će biti govor? Dakle, kom je sve komšija? Da li cijelo, cijela tuzla mi je komšiluk ili šta? Islamski učenjaci, istina, dakle, po ovom pitanju imaju mnogo mišljenja. Imaju podijeljeno, podijeljeno mišljenje. Pa dakle, prenosi se od Alija radijalullahu ta'alanda je rekao svaki ko čuje ezanje komšija. Svaki koji čuje ezan je komšija Dakle mi koji čujemo ezan Svi smo mi komšije Ali ezan dakle koji se uči bez razglasa Ezan kada bi se proučio Sa minareta, džamije, mesjida Svi oni koji čuju Taj ezan su komšije Oni koji čuju sa druge džamije Ezan su komšije I slično To je bio stav Alija radijallahu talan Drugi kažu Oni koji čuju i kamet Za namaz su komšije Treći kažu Svi oni koji s tobom klanjaju sabah namaz u džami, kome je obaveza da dođe u tu džamiju da klanja, jeli namaze, sabah namaz komšije su. I ashabi, inako nisu klanjali u svojim džamijama, nisu odlazeli u neke druge džamije, već su dakle klanjali u svojim njima najbližim džamijama, kako bi upravo znali ko su njihove komšije, ko kod njih ima određena prava, prema kome su oni obavezni, jeli nešto i sl. زاتم چتوർട്ടو میشلینје сви они који се налази у једном насељу сви они који се налази у једном граду су комшije и учењаци који заступају овај став доказују га речма Аллаха субханаху ва таала لا ইলлем ينتхил мунафикуна والذین فی قلوبهم مرض و المرجفون فی المدینه لنغریانک ثم لا يجاوِرونك فیها الا قليلا Ako se licemjer i oni čija su srca bolesna i koji po Medini šire laži na okanu toga, mi ćemo ti dati vlast nad njima i prepustiti vlast nad njima i oni će samo na kratko vrijeme još malo biti tvoji susjedi. Oni koji se nalazi u Medini, koji šire laž po Medini, licemjeri, čija su srca bolesna, ako se na okanu toga, mi ćemo ti dati vlast i oni će samo još kratko vrijeme biti tvoji susjedi. Pa dakle ovdje Allah subhanahu wa taala spominje stanovnike Medine. Stanovnike Medine. Pa kažu učenjaci svi stanovnici jednog mjesta, jednog grada, gradića, naselja komšije su jedni drugima. Zatim kažu kako je bilo mišljenje Ajše radijallahu taala hanimame Auzae, Hasan al-Basri i mnogih drugih da 40 kuća sa svake strane su ti komšije. 40 kuća sa svake strane, dakle od tvoje kuće su ti komšije. I šesto mišljenje, Allah najbolje zna, možda naj, preče je najprioritetnije jeste da se ograničavanje komšiluka vraća na običaj. Nigdje jasno, vjerodostino nije došlo u hadisu Allahov poslanika, ali ih sa licom pojašnjenje, kod ti je komšija sve. A pravilo je da ono što nije pojašnjeno šarijatom, da se vraća na običaj. Da se vraća na običaj i običaj to reguliše و القرانه الله سبحانه وتعالى كنز نلجمه اporuku na cinjenje dobročinstva komšijama i bližnjima i daljnjima makoni bi pa kaže Allah subhanahu 36. آية wa bil walidaini ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakini wal jar dil qurba wal jar obni sabil amama lakata imanukum inallaha la yuhibbu man kana mukhtalifan fakhura allahubojawaite nikoga moravni ne smatrate zatim svaki vid dobročinstva činite roditeljima i rođacima i siroćama i siromasijoma i komšijama bliznjim i komšijama daljnim i komšijama bliznjim i komšijama daljnim I drugovima, i putnicima, namjernicima i onima koji su u vašem posjedu, Allah zaista ne voli one koji se ohole i hvališu. Dakle, nemojte se oholiti, nemojte se hvalisati, već svakome od spomenuti, činite vi dobročinstva, prije toga obožavajte samo Allaha jednog jedinog, nemoj da se oholite nad, ibadetu, nad ibadetom njemu. A dakle, u ovom Kur'anskom ajtu Allah subhanahu wa ta'ala zajedno je spomenuo i svoje pravo i pravo njegovih robova. A nekoliko puta sam ponavljao, podcrtavao kako islanski učenjaci iz ovog i sličnih hajta zaključuju da čovjekov ibadet Allahu kod Allaha neće biti primljen sve dok se ne bude na spomenuti način obhodio i prema njegovim robovima. Sve dok ne bude činio dobročinstvo roditeljima, rodbin, jetinima, siročadima, komšijama, putnicima, namjernicima... To što klanja namaz, to što posti, to što čini zeka, izvaja zeka, čini hađi, ostale ibadete kažu učenjaci nećemo biti primljeni. Ukoliko se bude loše obhodio, a čut hadise i poznat hadiskoj nam o tome, bude se loše obhodio prema spomenutim bojati se da mu ništa od ibadeta ne bude primljeno, da bude od stanovnika vatre. Riječ je Allaha subhanahu wa ta'ala u obi dil kurba i komšijama bližnjim, po tim riječima, po jednom mišljenju podrazumijevaju se dakle komšije rođaci bliža rodbina i komšijama bližnjim kada se kaže misli se na komšiju koja je ujedno i rođak, bliži rođak voljđari vilkurba voljđari u džunob i komšijama daljnim i oni koji su komšije dalje dalje kaže, kaže se komšije koji ti nisu rođaci drugo mišljenje, pod komšijama bližnjim misli se na komšiju muslimana Pod komšijama daljnim misli se na komšiju nemuslimana. Treće mišljenje. Pod komšijama bližnjim misli se na one koji su doista sa svojom kućom bliže tebi, sa svojim mjestom stanovanja bliže tebi, komšije daljne jesu oni koji su sa svojom kućom dalji, dalji od tebe. Nema smetnje dakle, da se sva značenja jeli, prihvate. Nema smetnje. Hafiz ibn Hađar, rahimahullahu ta'ala, kaže u svojom vrednom dijelu u Fetholibari, imenica komšija... Obuhvata i muslimana i nemuslimana, i pokornog i griješnika, i prijatelja i neprijatelja, i stranca koji privremeno dođe pa boravi među nama, i domaćina, i korisnog koji ti odkoristi, i štetnog koji ti čini štetu, i rođaka ti, i stranog ti, i onoga koji ti je s bliži i onoga koji ti je od kuće dalje. Dakle, svi se smatraju komšijama i svima pripada određeno pravo komšiluka s obzirom dakle na njihovo stanje svima od spomenutih pripada određeno pravo kod nas odnosno mi imamo određene obaveze prema njima shodno njihovom stanju pa postoje komšije koje kod nas imaju tri prava koji imaju dva prava i koji imaju jedno pravo komšija koje, koji kod nas ima tri prava jeste musliman bliža rodbina i komšija dakle onaj koji nam je komšija koji je musliman i koji nam je bliži rođak onaj komšija koji ima dva prava kod nas jeste komšija musliman i onaj komšija koji kod nas ima jedno pravo jeste komšija samo komšija nije musliman nije musliman može se desiti da takav bude iz bliže rodbine tako. da čovjek prihvati islama njegova rodbina stanuje u blizinju njega su nemuslimani, nevjernici Aj i komšije su pa dakle onda takva osoba ima dva prava bilježi Bukharija imam Bukharija u svome sahihu da Aisha radijallahu ta'ala anha da je Allaho poslanik alihi salatu osam rekao Džibril mi je neprestano toliko, mnogo puta oporučivao dobročinstvo prema komšiji da sam pomislio da će jedan drugoga naslijivati koliko mi je govorio da pazim na komšiju da mu svaki vid dobročinstva toliko da sam pomislio da će jedan drugoga jedan drugoga nasleđivati dakle neki od hadisa koji govore a čućemo dakle, kroz, ako da to kroz mnogo mnogo tih hadisa koji govore o okuđenju prema komši prenosi se od Abdullaha ibn Amra radijallahu Allahu plemen toga sahaba Allahov poslanika salicam, da je jedne prilike zaklao ovcu pa nakon izvjesnog vremena upitao svoje ukućane tri puta Jesuli nešto od ovce dali komšiji židov? Jesuli nešto od te ovce, mesa odnijeli komšiji koji je bio židov? Pa je rekao, čuo sam Allahovog paslanika, ali ih i salatu sam da je rekao, Džibriju mi je neprestano poručivao dobročinstvo prema komšiji, toliko da sam pomislio da će jedan drugoga nasleđivati. Dakle, ukoliko je komšija i nevjernik, treba mu činiti dobročinstvo. Također, Abdullah ibn Amr spomenutio ashab radijallahu anhuma prenosi da je Allah u poslanika salatu sam rekao Najbolji prijatelji kod Allaha jesu oni koji su najbolji prema svojim prijateljima I najbolje komšije kod Allaha jesu oni koji su najbolji prema svojim komšijama Najbolje komšije kod Allaha jesu one koji su najbolji prema svojim komšijama Nafija Ibn Abdil Harith, radijallahu talan, prenosi da je Allahu u alihi salata, sam rekao, troje čovjeka čini sretnim. Troje čovjeka čini sretnim. Dobar komšija, udobna jahalica i prostrana kuća. Dobar komšija, udobna jahalica, prevozno sredstvo, auto u naše vrijeme i prostrana kuća. I brojni druge hadisi koje će mako Bog da čuti, jeli, kasni. Udobna jahalica ili prijevozno sredstvo i prostredna kuća. Dakle, koja to prava komšija imaju kod nas? Subhanallah, kad čovjek sve ovo čuje i vidi, saznaje kako vjera sve te naše odnose regulira. Kamo sreće da se drži. Dakle, sve imamo na tanjiru izloženo. Dostavljeno. Samo se ponaša tako. I sa rodbinom, i sa komšijama, i supružnici, roditelji, djeca, sve nam je doutančine pojašnjeno. Međutim, ljudi izabrali da činite sadno zemlji. Dakle, komšijino pravo, prvo, kod nas, jeste da mu činimo općenito svaki vid dobročinstva. Pravo komšije, onoga koji je uz nas i oko nas, jeste da mu činimo svaki vid obročinstva i riječima i dijelima. I činjenjem dobročinstva ubraja se, jeli, u plemenito ponašanje, koje zasigurno, jeli, osvaja komšino srce. U njegovom srcu javlja se ljubav prema tebi. Kada komšija vidi da mu ti činiš dobročinstvo, da se trudiš u tome, da mu, jeli, ih izmetiš, da mu budeš otkoristi, siguran je, smiren je. Zna da ga neće zadesiti zlo od tebe. Pa ti možda prepušta mnoge stvari, jeli, po pitanju svoje kuće, svog imanja i ostalog, što ne bi drugome daleko, možda nekome i svoje bližnje rodbine dao ali kada vidi da mu ti stojiš na usluzi da nastojiš da mu doprinešaš svaku korist, da gaš od njega svakog štetu je li smiren po pitanju tebe. Šejh Abdul Muhammed ibn Abi Jabr ka Kasbani Hafs ibn Hajar Fateh al-Bari ju kaže uh, vraćajući se na hadis neprestano mi je Džibril toliko poručivao dobročinstvo prema komšiji pa kaže sprovedba ove oporuke, činjenja dobročinstva komšiji moguća je činjenjem svakog dobra koliko se omogućnosti, poput davanja poklona, hedije komši, nazivanja selama pokazivanja vedra lica i osmiha prilikom susreta s komšijom raspitivanjem za komšino stanje pružanjem u pomoću onome u čemu bude potreban pomoći i također odagnavanje svega onoga što bi moglo da bude razlog komšinog uznemirenja ili uznemiravanja nanošenja štete bilo koje prirode fizičke ili psihičke dakle činjenje svaki vid dobročinjstva od davanja poklona od nazivanja selama od pomaganja komši i slično. Bijezima Muslimu Abu Dharr radhiyallahu ta'ala da moj Allahu poslanik alejhi ve sallam drevni snimatelj okoštavi. Da moj Allahov poslanik alihi ve sallam rekao o Ebu Dharr kada praviš šupu kada praviš čorbu dospi još malo vode pa podijeli komšiji malo sebe. Kada praviš hranu kada praviš šupu naspi još vode nas više vode nego što treba za tvoju obite, za tvoju porucu pa podijeli komšijama oko sebe bilježe Bukharija i muslim od Aisha radi Allahu anha da je Allah poslanika alihi salatu sam rekao o žene muslimanke nemojte komšince nemojte prezirati svojim komšincama bilo šta od dobra da im date pa makar ovči papak nemojte se ustručavati da jedna komšinica drugoj komšinici da makar nešto bilo šta od dobra od dunjalka makar to bio ovčiji papak pa kaže Hafiz se da kako budu da kaže Ima Buhari kaže Hafiz ibn Hajar, to jeste značenje ovog hadisa neka ne prezire komšnica da da svojoj komšinici bilo šta kao poklon makar joj dala ono što ne može ni koristiti ono što se uglavnom ne može iskoristiti od čega nema nikakve koriste nikakve pajde ali dakle kao što se kod nas kaže ha u narodu poklonu se ne gleda u zube ha. samo to što mu daš je li znak je pažnje, je znak je uvažavanja također bilježe Buharija bilježe Bukhari od Ajša radijalohu anha da je rekla Allah u ja imam dvojicu komšija ili imam dvije komšinke pa kome da udijelim od njih dvojice ili od njih dvije rekao Allahu u poslanika alihi salucam, onome koji tije sa svojim vratima bliži onome koji tije je bliži pa kaže se u komentaru koliko čovjek nema dovoljno da udjeli oba dvojici, od komšija kome da da ono na koji mu je sa svojom kućom bliži Allah najbolje zna dakle iz pretrudnih ovih hadisa zaključuje se da je preporučeno činiti svaki vid dobročinstva udjeliti nešto jeli, od hrane komšijama, razmijenjivati s njima poklone i slično. A ako nismo u mogućnosti svima, onda onima koji su nam bliži, jeli bliži. Odvidova činjenja dobročinstva komšijama jeste i biti mu u pomoći u njegovim svakodnevnim poslovima. Pokupiti sieno kad se sprema kiša, onjeti drva, unijeti ugalj, jeli slične banalne stvari koje mi počesto zaboravljamo. Znamo komšiju sresti na putu, za ruku i početimo pametovati, ali kada kiša se sprema da mu priletimo, pokupimo sijeno, kak možda gledamo sa veliko ona, a nećemo pomoći. Banalne male stvari koje zasigurno kod komšije mogu promijeniti mišljenje o nama. Jeli? Zato dakle, trebamo biti, ako smo u mogućnosti, koliko smo u mogućnosti da budemo dakle, od pomoći svome komšiji, jeli u svakodnevnim poslovima koliko smo mogućnost Bilježi Buharija naslimo de Buhari je Muslimu, hurere, an, da je ayallahu qasan kalih salatu salam rekao neka komšija ne zabranjuje svome komšiji da postavi ogradu na njegov zid da postavi gredu na njegov zid to jest ako treba da zida dalje nema stuba neka slogovno stavi na njegov stub čak je u jednom drijaveta kod Buharije kod Muslima došlo neka komšija ne zabranjuje svome komšiji da stavi gredu na njegov zid Dakle, nekamo bude od pomoći u tim svakodnjevnim, jeli, običajnim poslovima. Odvidova vidova dobročinstva prema komši jeste i čuvanje njegove časti, njegove imetke, skrivanje njegovih sramota, obaranje pogleda pred ženskim članovima njegove porodice. Se ne gleda u ženu, se ne gleda u njegove kćeri, jeli, i slično. Da se udaljava od svega onoga što ga može uznemiriti i, jeli, izazvati kod njega neprijateljstva. Također od vidova dobročinstva prema komšije kada se razboli da ga obiđemo, kada umre da mu klanjamo dženazu, da ga ispratimo do kabura u koji će biti ukopan, da se suosjećamo s njima u njegovim radosnim i žalosnim situacijama, kada postigne uspjeh da mu čestitamo, kada mu neko preseli umre, jeli da iskažemo mu saučešće, da ne budemo zavidni na blagodatima koje mu Allah subhanahu wa ta'ala ukaže. Da ne budemo zavidni na blagodatima kojima Allah subhanahu wa ta'la ukaže. Jeli, da mu ne zavidimo, da ne priželjkujemo odlazak tih blagodati od njega. Ukoliko ga neko u našem prisustvu bude spominjao pološeno, bude ogovarao, potvarao, da prekinjemo prekinemo jeli, taj čin. Da suzbijemo njegovo ogovaranje, da ne zanoćimo siti, a naš komšija glada. U, opasan hadiv zašao po ovom život. Dobro bilo kad bi žena malo osmirlila. I djeca. Opasan hadis došao tobi da. Mirza i Taberani odnaseo je mali Ka Radiyallahu anhu i Allahu kosaniki alayhi salatu wasalam rekao nevjeruje u mene ona i koji zanoći sit a zna da je njegov komšija vlada. Nevjeruje u mene ona i koji zanoći sit a zna da je njegov komšija zanoći vlada. I Šejh al-Bani rahimahullahu taala al-hadis spomenuje je, je li, u svojoj izbjeci vjerodostajni hadisa, u komentari se ovoga, je li, mnogo dolazio sa svim drugim putevima i rekao na kraju da je hadis vjerodostajan zbog mnoštva puteva kojima je, kojima je došao. Zatim drugo pravo komšije kod nas, jeste da mu pomognemo u rješavanju njegovih problema. Ako nam se požali ili ga vidimo, da se čovjek vrti u krug, ne može da izađe iz svojih problema. A mi imamo iskustvo ili imamo znanje, obaveza nam je da ga posavjetujemo, da mu pomognemo da izađe iz svojih problema. Dakle, neobhodno je da sa svojim komšijama živimo i tijelom i dušom, i tijelom i dušom. Pa kada se desi komšiji problem, jeli, ukoliko zapadne o probleme tegobe, trebali bismo požuriti da zajedno s njim riješimo taj problem tu tegobu. Sve to ulazi uopćenite riječi Allaha subhanahu wa ta'avanu ala, ala albiri wa taqva ta i potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, nemojte se potpomagati u grijehu i ni neprijatelstvu. Ulazi ovaj postupak u uopćenite riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i činite dobra djela kako biste uspjeli. Međutim, često je li možemo čuti čak i od nas samih riječi, ja ne mogu da riješim svoje probleme kako da riješamo njegove. Ne mogu da riješim svoje probleme još da se bavi njegovim problemama. Vjernik, dobar vjernik, dobar musliman ne bi trebao da govori ove riječi. Već bi trebao da se oslone na Allaha subhanahu wa ta'la i da bude svojome komšiji koliko god može otkoristi. Ne mojmo nikada zaboraviti Hadis Allah o poslanika alihi salucam u, kaže, u kojem kaže Onaj koji bude izvršavao potrebu svoga brata Allah će izvršiti njegovu potrebu Onaj koji bude izvršavao potrebu svoga brata Bude od pomoći svome bratu Allah će izvršavati njegovu potrebu Hadis također Onaj koji olakša onome kojem je, je teško Allah će njemu olakšati na hirtu Onaj koji je lakša onome koji koj je teško, koji je te gobi, teškoći, ne daći. Pa bilo koliko da mu lakšaš, Allah će ako Bog da tebi olakšati. Jel'i? Na ahiretu. Pripovijeda se od Ibna Abbasa radijallahu an-humada je rekao. Tri su vida lijepog ponašanja bila prisutna kod pagana. Sedbenika džahilijeta. Prije dolaska Islama. Pa kaže, muslimani su preći da se to nalazi kod njih, kaže jedna bas. Ova tri postupka lijepog ponašanja bila su prisutna kod pagana, prije dolaska islama. Pa muslimani kada je došao islam preći su da se takvo ponašanje nađe kod njih. Pa kaže, jedan, kada bi im došao gost, žurili su da ga ugoste. Kada bi im došao gost, žurili su da ga ugoste. Da ne spominjem kako je kod nas. Ukoliko bi nekome od njih žena ostarila, zašla u pozne godine, i oni, žena, ne bi je puštala, ne bi je razbodila. Živjeli bi smo. Dakle, ako bi se nešto desilo ženi ostarila ili se razbolila, doživjela nekakvu tešku bolest, bili bi milostivi pre mene. Ne bi je puštala. Žena ne rotkinja, ješ čovjek ima pravo, ali bolje je dakle da živi sa takom ženom ako može da ženi drugu je problem. infrodem ali ne bi trebalo puštati ni tu ženu takvi su bili pagan ako bi im žena ostarila ne bi je razvodili tražli neku je zbog toga što je ona ostarla ajde nisi više dobra ni nisi više podobra aj svojima. i treće ukoliko bi neki od njihovih komšija zapao u dugove snašla ga nebolja, tegoba, sjeromaštvo, požurili bi da vrate njegov dug, da ga izbave iz situacije u kojoj se našao. Takvi su bili šedvenici Džahilijeta. Mi bismo trebali dakle, da budemo daleko, daleko bolji od njih. Zatim, treće pravo komšije kod nas. Ukoliko prodajemo zemljište, kuću, idemo, kupujemo kuću na drugom mjestu, premještamo se, selimo se, kuću, zemljište, što prodajemo, trebali bismo prvo ponuditi svome komši. Kuću, zemljište ili nešto treće što prodajemo, trebali bismo prvo ponuditi svome komši. To je njegovo pravo kod nas. Došlo je u hadisu da je rekao Allah, ko bude imao zemlju, pa htio da je proda, neka je ponudi svome komšiji. Ko bude imao zemlju, pa bude htio da je proda, neka je ponudi svome komši. Zatim, četvrto, Pravo. Ukoliko komšija zatraži novac uzajam, trebali bismo ako smo u mogućnosti da mu se odazovemo, čovjeka snađe teška financijska situacija što danas snimalo, nije čudo. Dođe i požali se i vidiš da je stvarno u takvoj situaciji, to ponizi se, jadan, a ti u mogućnosti da mu ne daš, to nije od komšiloga. To nije od pravog komšiloga. Ako si u mogućnosti da ako si u mogućnosti da bi, čuo si, Hadis, onaj koji je olakša onome koji je teško Allah će mu olakšati na dunjalku i na ahiretu Također došlo u hadisu Ko olakša vjerniku tegobu u kojoj se nalazi Allah će njemu olakšati neku od tegoba na sudnjem danu Ko olakša vjerniku tegobu na dunjalku Allah će njemu olakšati jednu od tegoba na sudnjem danu Pa ako si ikako u mogućnosti pozajmeni zapiši dug kada dođe vrijeme vraćanja duga ako nije u mogućnosti da vrati produžimo rok produžimo rok ako vidiš da nikako nije u mogućnosti smukom ti ga vraća ako si ikako ti je u mogućnosti pređemo preko toga pređimo preko toga ako imaš umetka imaš novaca pređemo je li preko toga halal zatim peto neobhodno je priteći komšiju pomoć bilo da se njemu čini nepravda ili da on čini nepravdu drugom dakle od prava komšije kada mu se čini nepravda, kada se čini zlo kada se čini nasilje, jeste da mu komšija pritekne u pomoć kada se njemu čini nasilje ili kada on nekome drugom čini nasilje ja, Allaho poslanika alihi salatu sam je rekao pomozi svoga brata, bio on valim ili madlum bio on onaj koji čini nasilje ili se njemu činilo nasilje pa jedan prisutni ashabo pitao dobro ja ću njemu pomoći koliko se njemu bude činilo nasilje kako da mu pomognemo on drugom čini nasilje pa ja učestvujem pa mu je rekao Allah o poslanika alihi, salu, sam, tako što ćeš ga suzbiti tako što ćeš mu zabraniti da čini nasilje drugim tako ćeš mu pomoći to što ćeš dakle, suzbiti ga da drugome ne čini nasilje na takav način ćeš ga pomoći pa ukoliko komšija nikome bude činio zlo nasilje na drugom je koliko u mogućnosti da ga spriječi u tome i da nastavi da izmiri svu komšiju sa tim drugim jeli s kim je u zavadi zatim šesto pravo podučavanje komšije vjerskim pitanjima tako je govor o vjeru posticanje na vjeru, posticanje na pravi put kada smo dužni da pomažemo komšiju jeli u drugim stvarima, da mu svim drugim vidovima je li dobročinstvo, podučavanje vjer je najveće pravo i najbitnija stvar da mu spas na dunjalku i na ahiretu, to je najbitnije a nema spasa bez praktikovanja vjere islama, ni na dunjalku ni na, na ahiretu dakle to je najveće dobročinstvo kojemu, kojemu možemo ponuditi i ashabi Allahovog poslanika salatu, sallam, ponajbolje su nam Dali primjer Toga Pa bilježi Buhare i muslim od Ibn Abasa radijallahu anhuma Kada su oshabi došli u Medinu Kada su učinili hijjru iz Mekke u Medinu Pa su bili zauzeti poslovima u Medini Nisu mogli redovno da idu kod Allahovog poslanika alihi sallam na halku Pa su se dogovo, dogovarali sa svojim komšijama pa rekao, ja idem danas idem večeras kod Allahov poslanika ali sam da slušam, a ti radi danas pa sutra ću ja raditi, a ti idi sutra na večer da slušaš pa ćemo, jel je, prinosti jedan drugome zdanje dakle, tako bismo i mi trebali sa svojim komšijama zatim, imati lijepo mišljenje o komšiji imati lijepo mišljenje o komšiji, to je pravo, dakle komšije kod nas, dakle kada kod komšije primijetimo nešto čudno Nešto neugodno, ne smijemo žuriti sa osudom, da ga osudimo, da ga optužimo, da ga potvorimo, već dakle trebamo nastojati da imamo lijepo mišljenje, trebamo nastojati da ono što smo vidjeli kod komšije ili ono što smo čuli od komšije protumačimo, i prihvatimo na najbolji mogući način koliko je god omogućnosti tako je riječ koju čujemo ako je u mogućnosti da je pretumačimo na lijep način prihvatimo je prihvatimo je ali tako nemojmo dakate imate loše mišljenje o njem Allah subhanahu wa taala zabranio nam je općenito da o jel' ljudima u vjernicima imamo loše mišljenje neopravdano on pokazuje ajeludin pa amenu čtenibu kesira mina zann in ba'd az-zanni ism wala tajassasu O vjednici, nemojte imati je loše mišljenje, nemojte imati predrasude prema drugima neosnovane. Doista, dakle, brojna mišljenja su loše. Ne uznemiravati komšiju. Bilo kojim vidom. Dakle, čuvati se dobro da ne uznemiravamo svoga svoga komšiju. Bilo dakle kojim vidom, riječima, djelima i slično. To nam je zabranjeno dakle svima, je li tako? Zabranjeno nam je, da bilo kome činimo nepravdu Jer Allah je rekao u hadisi Kutsiju Inni haromtu zulme ala nefsi Ja sam sebi zabranio nepravdu, nasilja Waja'altuhu ubejneku muharrama Pa sam ga i među vama učinio strogo zabranjenim Fe la zato nemojte činti jedni drugima nasilja Nemojte činti jedni drugima nepravdu Općenito nam je to zabranjeno svima, a onima koji su nam po vjeri, po porijeku, po mjestu stanovanja bliži, onda je to još strožije zabranjeno. Onda je to još strožije zabranjeno. Pa Abdullah ibn Amr radijallahu anhuma prenosi da je Allah u poslanika alihi salacom muslimani ona je od čijeg jezika i čijih ruku su sigurni drugi muslimani. Koji je musliman? Musliman je onaj od čijih ruku i čijeg jezika su sigurni drugi muslimani. Ebul Hayr prenosi da je čuo Abdullahi ibn Amr radijallahu anhumma kako pripovijeda da je jedan čovjek upitao Allahu poslanika alaihi salusan koji su to najbolji muslimani pa je rekao onaj od čijeg jezika i čijih ruku su sigurni drugi, drugi muslimani Zatim, što se tiče, a ućemo ako Bog da kasnije hadisa, što se tiče samo komšije, jedan od hadisa Allahov poslanika alihi salatu sam je rekao U džennet neće ući onaj koji Od čijeg uznemiravanja nisu sigurni njegove, njegove komšije U džennet neće ući onaj od čijeg uznemiravanja nije siguran njegov komšija U džennet neće ući A? Mala stvar U džennet neće ući onaj od čijeg uznemiravanja nije siguran njegov komšija Na drugoj strani, deveto dakle, pravo, strpljenje na komšinom uznemiravanju. Strpljenje na komšinom uznemiravanju. Koliko komšija nas uznemirava, ne smijemo dakle, uzvraćati istom mjerom, već ako možemo trpiti, trpiti. Ako ne možemo, ako je inađija, ako je prkosnik, ako vrijeđa vjeru, ako vrijeđa ti porodicu, narušava tvoju čast, kalja tvoju čast, ne možeš da se jeli su prostaviš ne možeš dakle da ga popravljaš ne možeš više ni da trpiš seli se ako ga ne možeš ignorisati čovjek nikako to ne prihvata nameće se kako kaže zehebi u svom djelu hakul jar da li on se on da se sjeli. i utječi se Allahu subhanu te važuje komšije sadrži ne šute na moj i kad golami moj <laughs> kad negoovi kuca Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, rekao je Nije lijepo obhođenje prema komši da ga ne uznemiravaš Nije to lijepo obhođenje koje se traži od nas Da ga ne uznemiravaš Već je lijepo obhođenje da budeš trpljiv na njegovim uznemiravanjima Nije lijepo obhođenje da ga ne uznemiravaš Već je lijepo obhođenje da budeš trpljiv na njegovim uznemiravanjima I poznat vam je hadijskog abilježja Budaude debu Hreire radijallahu talan da je čovjek došao i požalio se Allahom poslaniku alihi sallam na svoga komšu. Pa mu Allahom poslaniku alihi sallam rekao strpi se. Je čovjek došao i drugi put, žalio se. Pa kaže strpi se. Pa čovjek došao i treći put. Pa je rekao strpi se. Kada je došao četvrti put rekao je Allahu poslaniku alihi sallam sav namještaj iznesi na ulicu. Svoj kućni namještaj iznesi na ulicu. Čovjek je to i učinio pa drugi koji su prolazili pitali ga što ti je jeli Hasura šta je bilo, već pod nami je šta je tu je na ulici, na putu kojim se prolazili šta ti je, kaže moj komšija me uznemirava u mojoj kući ne, nisam rahat moj komšija me uznemirava pa su onda svi ti prolaznici kada su čuli razlog njegovog spavanja i boravka na putu odlazili su i korili komšiju Odlazili su i korili komšiju da bi komšija kasnije došao i rekao tako mi Allaha više te neću zamerati, vrati se u svoju kuću. Vrati se u svoju kuću. Dakle, koliko čovjek može trpi, trpi, ako ne, onda dakle neka se premjesti. Molim. Dobro se odnosi. Stati sa komšinom, kasni. Ako mu reka kasni, kasni. Bideži ima Ahmed od Ebu Zarra radijallahu talan da je Allahov poslanik alihi salatu u rekao Trojicu Allah voli Trojicu Allah voli pa je spomenu čovjeka koji ima zlog komšiju Trojicu Allah voli pa jedan od njih čovjeka koji ima zlog komšiju Koji ga uznemirava a on je strpljiv na njegovim uznemiravanjima sve dok je Allah ne razdvoji Ili smrću ili premiještanjem, preselinjem iseljivanjem Allahu ali trojcu pa je spomenu dakle čovjek koji ima zlu komšiju trpi, trpi na njegovim uznemiravanjima je strpljiv sve dok Allah subhanahu wa ta'la ih ne razdvoji jedan od njih, jeli dok ne umre ili dok se ne iseli koje koristi uz Allahu dozvolu možemo očekivati budemo li imali lijepo ponašanje prema komšije dakle budemo li isponjavali spomenut znak prave vjere kod jednog muslimana jeste da čini dobročinstvo komši znak prave vjere kod muslimana jeste da čini dobročinstvo komši pa bileži Ibn Mađe od Ebu Hurere radijallahu an da je Allahov poslanik alihi salatu sam rekao poznate riječi budi skroman pa ćeš biti najpobožniji čovjek budi zadovoljan s onim što ti je dato pa ćeš biti najzahvalniji čovjek Voli drugima ono što voliš i sebi, pa ćeš biti vjernik i uljepšaj svoj odnos prema komšiji, pa ćeš biti musliman. I uljepšaj svoj odnos prema komšiji, pa ćeš biti musliman. Zatim, islam je dobročinstvo prema komšiji učinio jednim od znakova, alameta, pokazatelja imana. Onaj koji se lijepo obhodi prema komšiji, dobar je vjernik. Ima pri sebi imana. Hmm. Pa je poznati hadis Došlo u njemu kod imama muslima Da je Allah poslanika alihi salatu Slam rekao Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan Neka čini dobročinstvo svome komšije Ko vjeruje u Allaha I sudnji dan Neka čini dobročinstvo svome komšije U drugom predanju kod imama Buhari Muslima stoji ko vjeruje u Allaha i sudnji dan Neka plemenito postupa sa svojim komšijom Zatim Ko želi da ga Allah voli I njegov poslanik Alejhi salatu wasallam kačini dobročinstvo komši ko želi da ga Allah zavoli Allah voli bude zadovoljan njime da ga voli Allah poslanik alejhi salatu wasallam kačini dobročinstvo svojim komšijama. Blježi Taberani od Abdulrahmana ibn Abi Qirada es-Sulamija radijallahu ta'ala dej Allahu poslanika alejhi salatu wasallam rekao ukoliko priželjujete da vas zavoli Allah i njegov poslanik on da kada vam se nešto ujemanet da Vi to ispunite Kada vam se nešto povjeri Da u emanet Vi to ispunite Kada govorite Samo istinu govorite I uljepšajte svoj odnos sa komšijama Uljepšajte svoj odnos sa komšijama Lijepi komšijski odnosi doprinose Bereketu u životu i imetku Lijepi komšijski odnosi doprinose Koja korist od lijepih komšijskih odnosa da nam se poveća imetak da nam se poveća produži život odnosno da nam se da bereke tu život pa je došlo u hadisu Aisha kada imama Ahmeda, Aisha radijallahu anha e Allah u poslanike alihi salatu sam rekao održavanje rodbinskih veza lijepo obhođenje i lijepi komšijski odnosi do prinose povećanja imetka i produžavanju života održavanje rodbinskih veza i lijepi komšijski odnosi lijepo obhođenje s njima Doprinose povećavanju imetka i produženju života kod Allaha je najbolji komšija onaj koji je najbolji prema svome komši kako je prethodilo Ili u hadisu. najbolji prijatelji kod Allaha jesu oni koji su najbolji prema svojim prijateljima i najbolji komšija kod Allaha jeste onaj koji je najbolji prema svome komši ko želi da uđe u džennet neka čini dobročinstvo svome komši imali jednog od nas da ne želi da uđe u džanem nema sve je jedan od nas ali da li činimo dobročinstvo komši pitanje bi je Beha ki ode buhure radijallahu an ta je došao neki čovjek i upitao Allahu poslanika, pa poslanika alihi salatu sallam o djelu koje bude li ga radio u veščega u džennet zbog tog djela učiće u džennet pa je rekao Allahu poslanika alihi salatu sallam budi dobročinitelj pa je čovjek upitao Allahu poslanice kako da znam da sam dobročinitelj Kako da znam da sam dobročinitelj? Pa je rekao, pitaj komšije. Pa ako komšije kažu da si dobročinitelj, onda si dobročinitelj. A ako komšije kažu da činiš loša djela onda činiš loša djela. Također bilježi Imam Ahmed ibn Mađu, ibn Sa'uda radijallahu a'in. Da je neki čovjek upitao Allahov poslanika alihi sallam, kako da znam kada nešto činim, da činim dobro ili loše. Pa je rekao Allah u poslanika alihi Samo koliko čuješ svoje komšije Da pričaju kako činiš dobra djela Onda i činiš dobra dijela Ako kažu da činiš loša djela Onda i činiš loša djela. Ako imate vremena Posljedice i kazne uz nemiravanju komšije Kidanju komšijskih odnosa Grije Loše dijelo Loš postupak Nepravda nasilja prema komšiji Se daleko više vredno je Odnosno daleko je teže kod Allaha Od istog grijeha iz zla, loše dijela koji učiniš nekom i drugom Isto to loše dijelo da učiniš prema komšij kod Allaha je deset puta teže od zla, grija loše dijela kojeg učiniš drugom od ljudi bidež imam Ahmed od al-Mikdada ibn al-Esvada radijallahu an Allahov poslanik alaihi sallu sam pitao iskupljeni ashaabe šta kažete za blud nemora Zinaluk. Pa su rekli, to je strogo zabranjeno. Allah ga je zabranio. I Allahov poslanik alihi salatu u je zabranio i to će ostati zabranjen do sudnjeg dana. Pa je rekao Allahov poslanik alihi salatu da čovjek učini zinaluk sa deset drugih žena, bolje mu je nego da učini zinaluk sa svojom komšnicom. Sa ženom svoga komšnja. Da učini zinaluk sa deset drugih žena, iako je to haram, to sudnje ga strogo zabranjeno, ne samo zabranjeno, je strogo zabranjeno. Bolje mu je nego da učini sa ženom svoga komšije. Pa je upitao šta kažete za krađu. Pa su odgovorili to je haram, Allah je zabranio njegov poslanik i to ostaje haram. Pa je rekao da čovjek pokrade deset drugih kuća, bolje mu je, lakše mu je nego da pokrade svoga svoga komšiju. Ja. Pa Allahu Allaho poslanika alihisa, li sam zasigurno je opisao stanje koje se dešava među ljudima. Kada ti se komšija povjeri, tad ti sve. Ti si mu najbliži, pritekneš mu pomoć, onda dakle budi zahvalan na takvom odnosu njegovom prema tebi. Kada ti se povjeri, kada ti sve dakle povjeri, nemoj slučajno da to potrebiš Slabe duše prodane duše to zlovpotrije. Paučini što učine, a da to komšija je li ine i nazad ne, ne, ne prenijeti. Zbog toga je Allah poslanik aleyhi salatu vesselam da fezinaluk sa komšinom ženom ubrojao, također u drugom hadisu jedan od najvećih griha. Kada je upitan kako kaže Buharija, Muslim, Hadis Abdullah ibn Masuda, da je upitao Allahov poslanika salatu, koji je to grijeh najveći kod Allaha. Rekao je Allahu poslanika alihi ali salicom da Allahu smatraš nekoga ravnim, on te je stvorio. Pa kaže, abu ala nasud, doista je to krupno. Da Allaho se smatra neko ravnim, on nas je stvorio. Niko kadar nije da nas stvori Allah i da se opet drugi smatra njemu ravnim. Koji je nakon toga, Allaho poslanice, pa kaže da ubiješ svoje dijete. Izbojazni da će jesti s tobom, odnosno iz siromaštva. Strah te siromaštva pa ubiješ svoje dijete. A si, a zbog toga se čini puno djece, ko će izdržavati svako ima svoju nafaku. Niko ni umro od vladi. Da ubije svoje djete i straha, iz, od siromaštva. I, pa je upitao ko je nakon toga, pa je rekao da učiniš blud sa ženom svojom komšije. Zatim, onaj koji uznimirava komšijog, taj pri sebi nema dobre vjere, kao što ste čuli. Kao što ste čuli, dakle, znak dobre vjere jeste dakle, onaj koji čini dobročinstvo prema komšijom. U drugom hadisu, Allahu poslanike Alihi Salosom tri put se zaprao i kaže, tako mi Allaha nema vjere, tako mi Allaha nema prave vjere, tako mi Allaha nema prave vjere. Pa su shabi rekli, ko Allaho poslanike pa je rekao, Allahu poslanike Alihi Salosom, onaj od čijeg uznemiravanja nije siguran njegov komšija. Onaj od čijeg uznemiravanja nije siguran njegov komšija. Zatim uznemiravanje komšije razlog je zabrane ulaska u džennet i razlog je ulaska u džennet onaj koju znamirava svoga komšiju neće ući u džennet neće ući u džennet bilježi Bukhari je muslim od Ebu Hureyre rabijallahu je rekao Allah u poslanika alihi sallamu džennet neće ući onaj u čijeg u znamiravanja nije siguran njegov komšija pa kaže Allah u poslanika alihi sallam kune se pa kaže tako mi onoga u čioj ruci moja duša neće ući u džennet jedan čovjek čiji komšija nije siguran njegov znamiravanja tako mi onoga u čioj ruci moja duša u žennet neće ući onaj čovjek bilo koji čovjek očijeg uznemiravanja nije siguro njegov komšija biloži Ahmed ibn Hibban od Ebu Horeire radi Allahom da je neki čovjek upitao Allahov poslanika alihi salacom o ženi koja mnogo klanja mnogo udjeljuje sadaku mnogo posti ali svojim jezikom uznemirava komšije. pa je rekao finar, ona će biti u mnogo klanja, mimo obaveznih namaza Mnogo posti, mimo obaveznog posta. Mnogo udjeljuje sadako mimo zekata. Ali uznemirava svoje komšije svojim jezikom, pa je rekao, je final, ona će biti u atri. Nakon toga je taj čovjek upitao za drugu ženu, koja ne mnogo, mimo obaveznih namazana. Ne posti mnogo, mimo obaveznog posta. I udjeljuje nešto malo, spominje se nekoliko komadića suhog sira, ali čuva svoj jezik neuznemirava komšije svojim jezikom pa je rekao ona će biti uđeneta ona će biti uđeneta zatim onaj koji uznemirava svoga komšiju neka zna da će na sudnjem danu pred Allahom prvi se s njim sporiti njegov komšija prvi koji će tražiti svoj hak jeste njegov komšija budi ga uznemirava kako je došlo kod imama Ahmada i Tabarani od Dukveta ibn Amira onda je Allaho poslanika salatu, rekao prvi koji će se sporiti na sudnjem danu jesu komšija. Kako se uznemirava komšija, kako se kidaju komšijske veze, spominjemo prisutne vidove, ne da li su oni kidali, ele. narušavanje dakle komšijske časti, potvorom, ogovaranjem, psovkom, mrijeđanjem, bilo kojim dakle uznemiravanjem, prenošenjem njegovih tajni, njihovih mahana, njihovih sramota drugima i slično, čuli se dakle u slučaju žene. Na kraju ona će biti u optre. Žena koja je uznemiravala svoje komšije jezik posjedovanja lošeg mišljenja pred rasuda dakle o komši i uhodje komši. komšije čuliste jakhaledina amin učitelj ne uklesira mena van vani itmu wala tajassasu ovjenci nemo te imate loše mišljenje jedni o drugima ne opravdano I ne uhodite jedni, ne uhodite jedni drugi. Allaho poslanika alihi salatu sluši mi rekao O vi koji ste povjerovali svojim jezicima, o čija srca još nije ušao iman, nemojte tragati za ljudskim mahanama. Jer ko bude tragao za ljudskim mahanama, Allah će ga osramotiti pa makar u njegovoj kući. Allah će ga razotkriti i osramotiti makar u njegovoj kući. Uz nemiravanje komšije glasno muzikom, tako? uznemiravanje komšije glasnom muzikom sa radija, sa televizija sa televizije jeli, na kakvim muzičkim instrumentima jeli, i slično zasigurno spomenuto može da uznemirava komšiju komšija možda bolestan, potreban odmor potreban sna komšija došao kući s posla imao naporan težak dan potreban odmor potreban posla u komšije žalost ti praviš veselje ti praviš tant ti praviš šato ko tebe bubnjevi bubnjeju dobarši pjevački on je možda dijete umrlo poginulo već prije 7 15 mjesec dana teško da ta rana može zaćeliti a ti praviš veselje ili dakle da pustiš muziku onako pa da se ljudi čuje čuje komšije došlo je U sunenu vuda vuda Odebu sejde al-hudre radijallahu handa Je Allaho poslanika alihi salatu sam Bio u itikafu u mesčidu Bio u itikafu u mesčidu Pa je čuo glasno učenje Kur'ana od strane ashab Pa zastor Pomjerio I rekao zar svaki od vas Ne doziva svoga gospodara Zato nemojte uznemiravati Jedni druge i ne uzdižite Glas jedan na drugim Kur'anom Učenjem Kur'ana nemojte uznemiravati jedan drugog, dakle, isti je propis da čovjek pusti Kur'an, pusti predavanje, stavi zvučnike, slušajte komšije, ako niste mene, slušajte ovog. I time uznemirava komšije, to je uznemiravanje komšija. Nedostavlja se tako vjer. Dakle, kada je zabranjeno izdizati glas i uznemiravati komšiju učenjem Kur'ana, glasnim učenjem Kur'ana, čovjeku potreba mir, čovjeku potreban odmah, čovjeku potreba san, Onda muzika koja je zabranjena šarijetom, daleko, daleko jeli, jeli, ima srožiju zabranju. Zatvaranje vrata pred komšijom, kada ima potrebu, neodazivanje njegovoj potrebi. Zatvaranje jeli, vrata, zabranjivanje mu našeg dobra. Ima komšija koji za je gladni, a druge njihove komšije to dobro znaju. Ima ljudi koji dobro znaju da njihove komšije imaju šta jeste. Međutim i pored toga ne odvajaju ništa od svoga imetka njim. Ima ljudi koji dolaze kući s brojnim namirnicama, vade je zauta, nose vreće, nose poklone, nose slatkiže svoje deci, a na djeca preko ograde gledaju. I on dobro zna da to komšija ne može da priušti slično svoje djeci. I neće da odloji ništa od toga da da to je djece. A djete ko djete ne zna da babo nema. Ne može da razumije babo, babo ne radi, nije mogao da nađe posla i slično. Djete to hoće. Ima ljudi koji oblačaju skupocijenu odjeću. Dok njihove komšije i u ljeti nose zimsku odjeću. Ima komšija koji miri i se mijenjaju svaki dan. A druge njihove komšije nemaju mirisa osim onog djeritnjaka s kojim se kupaju. To je ono što možeš da čuješ od njega. Nema se čime ne okupati, nema. Ima, broće, takvi slučajeva koliko hoćeš. Koliko hoćete takvi slučajeva ima. Da ljudi nemaju šta da jedu. Da ljudi nemaju šta da, da obupu. Da se nemaju čime okupati. Da se nemaju gdje okupati. Ima ljudi koji se kupaju u ilonu. Pa poslije prospu kući. I, i izvam kući. Ja. Abdullah ibn Alman radijallahu anhu kaže živjeli smo u kada je najveće pravo i najveću slobodu o pitanju našeg imetka. Najveće pravo i najveću slobodu na naš imetak. Na naš dinar i dirhem imao naš brat musliman. Pa smo doživjeli vrijeme kada su nam dinari i dirhem i draži od brata muslimana. Živjeli smo u vremenu kada najveće pravo na naš dinari dirhem imao je naš brat musliman, pa smo dospjeli, doživjeli smo vrijeme kada su nam dinari dirhem preči od naše braće muslimana. I od vidova uznemiravanja komšnje jeste i sljedeće, jel' prisutno kod nas sadnja nekog stabla, voćke ili nečega, jel' slično, u sami komšnje zid. Pa se to zaljeva vodom i voda podkopava komšinzit pa se zid poslije sruši. Zatim, gradnja zida ili neke kuće, neke građevine ili ispred komšine kuće, pa se komši zaklanja sunčeva svjetlost, ne dolazi sunčeva svjetlost, zaklanja se vidik i slično, bez dozvole komši, bez pitanja komši. Iskazivanja radosti pri komšinim tegobama, problemima, brigama, drugih komšija se raduje dok ovaj žalosti se i boluje ima bolestnika ovaj pravi veselju A, prostiranje mokrog veša na balkonu bez se veš taj iscijedi sve su ove banalne stvari ali uznamiravaju komšije žena ne iscijedi veš teško je da iscijedi veš pa prostre na balkonu kapa dole komšina vrata Jel? razbacivanje stajskog djubreta pod komšine prozore Njegova parcela do same kuće komšije i baca stajsko džubre namjerno pod prozor komšije. Veliko bila stavlja uz voćke stajsko džubre. I mnogi drugi videovi dakle uz demiravanja. Dakle tema svema nama potrebna. Da je čujemo, saslušamo, koliko možemo zapamtimo, zabilježimo i da potom je radimo. Ne samo da je čujemo i da ostavimo Da se naša svakodnevnica prema komisijama ne promijeni Ovi šarijetski tekstovi Savjeti od islamskih učenjaka Nisu došli Tek tako Da se naslađujemo, da ih spominjemo Da nam prođe vrijeme, da ubijemo vrijeme Ovo je između akšama I jaci je Da to čujemo, poslušamo I da radimo po tome Samo na takav način živjet Sretno, radosno na dunjavku Ako Bog da sutra naši retu koji tema šta će biti supružnici, ha? Jako je bilo dakle onako u parnom uredu o tome, ha? Uglavnom dakle biće nešto kako se ophoditi je li sa onima koji su nam najbliži. Subhanaka Allahumma hamdaka